Pravljeni. prejšnjo sredo smo za Afini Ljubimci v navezi s študentsko založbo iz Ljubljane v galeriji Medianox pripravili pogovor z naslovom Žgoča politična prihodnost Evrope, ob priložnosti prevoda knjige Lerija Zidentopa Demokracija v Evropi. Danes se bomo v zvočnem posnetku spomnili nekaterih poudarkov iz tega pogovora in podali nekaj razmišljanj o tej za Slovenijo vsekakor zelo aktualni temi. Na vse zadnje bo s 1. majem tudi Slovenija postala enakopravna članica Evropske skupnosti in bo v številnih drugih spremembah morala določeno odgovornost prenesti tudi na vprašanja, ki ne zadevajo le njenega majhnega z visokimi ograjami varovanega vrtička. Duhovi nove Evrope ste za naslednje uro vabljeni na peti svoje ušesa. Mary Zidentop, profesor politične teorije v Oksfordu, se v svoji knjigi Demokracija v Evropi dotika žgočega vprašanja politične prihodnosti Združene Evrope. Se bo ta ob preoblikovanju spremenila iz konfederacije v federacijo. Kako bo Evropa ohranila politično kulturo posameznih članic in kaj se obeta njenim demokratičnim tradicijam, kakšno gonilo povezovanja so vera, ideološke istočnice in kulture posameznih članic? Bo v njej prevladala unitarna vizija v skladu z zahtevami centralizirane francoske politične kulture, z oblikami imperija, ali mogoče pluralistična vizija po ameriškem vzoru. Teh in podobnih topovih dilem sta se v pogovoru dotaknila tudi oba sogovornika. Pogovor, ki ga je vodila Eva Ferleš, je potekal z magistrom Vinkom Ošlakom, filozofom, literatom, publicistom in katoliškim aktivistom iz Celovca in dr. Andrejem Fištrovcem, uglednim sociologom in docentom na oddelku za sociologijo pedagoške fakultete v Mariboru. Se vam zdi knjiga, je prelomna, je mogoče celo odločilna, epohalna? Ta knjiga, mi, knjiga je zanimiva, ampak ne bi mogel takšnih presežkov porabiti, kot se jih navedli, epohalna, odločilna, prelomna. Zdi se mi, da je to en zbirka krajših tekstev, ki jih je sam pisal, in za kompjuterji pač omogoče to malo hitrejše izlaganje. Mislim, da so uredniki prehitro odnesli tekste v tisk, ker mislim, da bi glede, glede na problem, ki ga je zastavljal, pa glede na to, kaj ga skrbi, torej prihodnost Evrope, ne bi razen strahov, ki jih je kazal pred Francijo, pa pred Angliško, ne vem nekompatibilnostjo z celinsko Evropo, da bi lahko poiskal neke bolj konstruktivne rešitve razen da vzpira vprašanje. Gospod Ošlak. Ja, zdi, pa vendarle rekel, sveda knjiga je napisana na ameriški način, to so s kolegov prej ravno se pogovarjala. Evropskemu znanstveniku gredo si hlasi malo po konci, če bere tako reku, v našem smislu slabo organizirano besedilo ki tudi ni znanstveno zelo resno podloženo. Vse, vsa ta kritika drži, o no tem bomo lahko še govorili, vendar ima ta avtor nekaj uvidov, ki, me, ki so me strašno presenetli in navdušli, namreč v tem času, od se samo ukvarjam s tem vprašanjem, to je od leta 1994, ko se je v Avstriji začela kampanja za priključitev Avstrije k evropskih zvezi, jaz sem takrat ber, ber, propagiral proti tej priključitvi medogod, ki me potrebujejo, torej vse, vse te slabe napovedi so se uresničile in niti ena dobra, ki so jo politiki takrat v Avstriju, zdaj govorim res za avstrijske razmere, mogoče po Sloveniji malo drugače, eh, ampak recimo nobena od knjih, ki sem jih v tem času prebral, teh ni bilo malo, recimo ni jasno videla povezave med jezikovnim problemom in nastajanjem nekega pojava, ki še ne vemo, kaj bo, ali bo to federacija, ali bo to konfederacija, ali bo to novo cesarstvo, ali celo četrti rajh, kako so že Srbi takrat v času Miloševiča nekako nemcem očitali, pa niso popači, isto mimo očitali. In sind top, posebej, če američan To torej, po on evropskega porekla, torej prijme, ki me nekako spominja na nizozemsko poreklo. E, ampak v Ameriki je še poseben čudež, če sploh vidiš jezikovni problem in moramo, da je to prva knjiga, ki se resno ukvarja. Poglejte, vi imate danes tako imenovane evropske leksikone, evrop, evropske enciklopedije, a mislite, da je tam ta problem sploh omenjen? Kako da ga ni? celo, si bo doma imam leksikon uh, evropskih pojmov, besede komunikacija ni not. Kaj šele uh, uh, jezikovno vprašanje recimo? Jasno, jaz tudi nisem vseh knjig pregledal, ki, ki so na to temo napisali, ampak ta vtisk, ki ga imam in gotovo se nadpoprečno ukvarjam s tem vprašanjem, je, da o tem Evropa moči. In Sidn Top je prvi o tem spregovoru na tako jasen način, Da, tako kot ne bi bilo Združenih držav Amerike brez skupnega jezika, tudi ni združenih Evrope brez skupnega jezika. Zofija ni odgovor. Zofija je vprašanje, vsako sredo ob 18 going to... going to... I feel like my In se the... da On you Sometimes I feel like saying Lord, I just don't care, but you've got the love I need to see me through. Knjiga Demokracija v Evropi je izšla leta 2000 in nemudoma postala evropska uspešnica. Že z naslovom spominja naslovito Tokvilovo delo Demokracija v Ameriki. Knjiga govori v jeziku provokacije. Njen glavni namen je sprožiti razpravo o glavnih vprašanjih evropskega združevanja. Predstavlja rokavico vrženo v Evropski polis. Kritično razčlenjuje proces evropskega političnega združevanja in se pri tem naslanja na nekatere temeljne Tokvilove misli. Njena osrednja teza je, da mora Evropa v okviru razmisleka o vseevropski ustavi oblikovati novo in svojsko politično obliko, ki bo izhajala vrednot demokratične in svobodne družbene ureditve. Zagovarja tezo liberalnega konstitucionalizma o potrebnosti pisane evropske ustave in o nujnosti čim večjega političnega konsenza. Zidentop prodorno analizira Katera od najvplivnejših oblik evropskih držav, Francija, Nemčija in Velika Britanija, lahko najmočneje vpliva na razvoj Evrope. Jasno izpostavlja nalogo oblikovanja novega odprtega političnega razreda v celotni Evropi. Avtor razširi svojo kritiko tudi na področje globalne ekonomije in razmerja do Združenih držav Amerike. Glede identitete Evrope opozarja na zgodovinsko vlogo krščanstva in pomen krščanskih vrednot. Evropa se nahaja v stanju krize, ki se kaže kot kriza liberalne demokracije in kriza njene identitete. Poudarja vrednoto politične zmernosti in potrebo po federalni ureditvi Evrope. Hkrati pa ugotavlja, da Evropa na tako ureditev še ni pripravljena. V sporosta viziji, ki bi jo lahko imenovali unitarna in pluralistična vizija. Unitarna vizija Evrope korenini v centralizirani naravi francoske države in politične kulture, ki je z njo povezana. Francozi ne morajo razumeti, da njihov unitarni pristop zbuja strahove pred imperijem, spomine na usiljeno enotnost, ki jo želijo mnogi evropejci postaviti trdno v preteklost. Nasprotno pa pluralistična vizija Evrope sugerira, da naj bi se Evropa gibala od konfederacije k federaciji, Toda samo počasi. In tudi ne zahteva, da bi bil izid karkoli podobnega federalizmu po ameriškem vzoru. Evropa lahko in mora najti svoje lastno politično obliko. Nekaj, kar lahko razširi pomen tega, kar se je prej opisovalo kot federalno. pomislek sploh, ko se govori o Evropi. Ne. Uh -huh. Mislim, da tu je ena pojmovna nejasnost ali pa zamegljevanje. Ne. Torej, to je projekt, ki ne, ki ne velja za celotno Evropo. Sedaj, ko bi se naj ta tradicionalni zahodni del Evrope, ki se smatra za Evropo širo, so nastale velike težave. Uh -huh. Zdaj se že skoraj javno govori o, o dveh Evropah, ne, pa še vedno ni pogrita celotna Evropa. Uh, Tako da razumem prizadevanja za nastanek neke širše evropske celote, uh, ampak tudi sočasno se zavedam, da je to en projekt, ki je od antičnih časov naprej nekako ideja, ki živi v teh prostorih, pravzaprav se ta tip zahod oziroma ti. Uh, uh, Zahodno, od Dardanel prostori konstituirajo ravno v tem viskanju Evrope. Ne. Tako da je, je tudi ta tekst nekako v tem smislu, ne, torej, da se išče identiteta Evrope, hmm. iskanje je zelo zapleteno že v tem odvoženem prostoru geografskem, torej recimo samo zahodne Evrope, ne. ker politične izkušnje, ki jih poznajo vzhodna Evropa, so tu bežno omenjene, ne kot nekako trije tipi vladanja, o kateri govori. Avtor, sem pa čuval, da bral, ne, pa o Weberu ni bilo nič, ne, ampak je bilo od treh tipih, ki so jih izoblikovali Angleži, Nemci in Francozi. In avtor, pravzaprav, nima dosti možnosti. Ne. Angleška, angleški tip, neustavni, vsem brez zapisane ostave, je nekompatibilen s politično kulturo celinske Evrope, torej odpade. Mhm. Potem je izrazito centralistični tip, ki ga v francozi in pravzaprav prav, um, potihem ga ne prestano uveljavljajo, ker tudi potem z zanimivimi preglednicami kljub se mu dokazuje, recimo koliko se plačuje v blagajno, ne? koliko Nemci, pa koliko francozi, kdo doma koristi od tega. No, potem pa je nemški tip, ki pa a priori nima uh, kredibilnosti, pravzaprav zato, ker je nemški. Ne? Zaradi pač, uh, izleta v socializem. Tač pred leti. Ne? In, uh, potem avtor išče nekako rešitev na način, uh, torej menim, da je prihodnost Evrope v tem, da kreira, uh, da res najemlje načelo enakosti in o tem ogromno govori, čeprav mi je interesantno, da predvsem o tem načelu toliko govori, da ne govori o drugih, gled, bi rekel, konstitutivnih načelih modernega sveta, torej še o bratstvu in o svobodi. Uh, in to je tudi potem težava, ker potem tudi z enakostjo nima pravih rešitev za vprašanje enakosti. Uh, enakost, je to, potem na, to navizuje potem na to, da bi mora obstajati aktivni državljan, ki bi bil neke vrste opozicija takšne ali drugačne tipe oblasti, ampak posebej vrednosti se nam uh, obeta neke bolj ne? nekaj bolj francoskeljo, na kar smo se v Sloveniji izgledali so nas že kar uh, skušali navaditi, ne? nekaj zelo centralističnega. Ne? Problem sodobnih družb ni samo na politični ravni, torej na, na ravni vodenja družb, ne, ampak je še na drugih ravnih, ki jih, recimo, pri globalizacije nakazuje. Ne. Ampak tam bolj te, te filozofske momente, torej utilitarizem, pa kako se utilitarizem potem odslikava v, v, pač v tej ideji, kjer ekonomija diktira politične rešitve. In to vprašanje danes se mi zdi izjemno pomembno vprašanje, tudi v tem prostor je bila razprava nekako na to temo, pred časom, ko so dvojčki padli v, v Njojarku. Mislim, da za te distance bi že lahko govorili o tem, da pravzaprosi v Ameriki, ne samo, da ekonomija diktira politiko, a mislim, da se je ekonomija polastila politika. Ne? To je čista nova situacija. Ne? In mislim, da Evropa bi se morala s tem soočiti. V kolikšni meri je politika še sploh politična, ne? v kolikšni meri je politika še samo igranec, v rokah drugih sver. Če sem tudi nismo na vanj, da je politika, cesta, mm -hmm. ki je manipulirala. Yeah. Zdaj, demokracija je zame uh, predvsem uh, sistem, eh, ki natančno bo razloži procedure obnašanja v družbi. Torej, mm -hmm. nekaj nedemokratično, ko se pač procedura uh, Ne moreš se poslu poslužiti določena procedure, ti si pri, te pri tem uviramo. Sedaj ima demokracija potem, seveda gradi neko uh, notranjo kvalit kvaliteto odnosov, zaradi tega, ker, so, uh, ker je v polju družbe, ki je po svoji začelečem naravi samo če malo čudno čuje, ne? ampak je na nek način entropična, torej v ne svojem bistvu nek način anarhična. Ne? Torej, e Ne, in je pač ta torej reda, kar je tudi prašanje demokracije, v veliki meri tudi prašanje iluzije. Ni čisto jasno, ali, ali, ali v, koliki, v, v, v, v, v koliki meri je red realno obstoječ. Ne? Pa to ni samo filozofski problem, tudi sociološki problem. Tudi tem različne sociološke optike operirajo izhodajoči iz tega problema. No, ampak vsakem primeru je vprašanje demokracije, na nek način vprašanje, v meri je mogoče definirati ali pa operacionizirati red in se držati teh procedur. Demokracija v Evropi je ogrožena, vedno znova. Zakaj? Preprosto zato, ne? ker ko se pojavijo nove igravci, ne se pojavijo nove okoliščine in potem pravila, ki so bila definirana, negadečno so primerne. Ne? To se tudi kaže pri sprejmanju Slovenije v tako na evropske in evroatlantske integracije, ne? ker se pravila kar hitro lahko prilagajo. Ne? Mm. No, pa z demokracijo res velikrič, namreč ta ja. pojm je sam po sebi ja. absurd. Ja. Ne? Namreč ne more biti ista kategorija v istem procesu, hkrati subjekt in objekt. Ne? In beseda demokracija na ta, ko to pomeni. To se pravi, da ljudstvo vlada samemu v sebi, to je seveda osladijo, zato to ne funkcionira. Pač pa imamo nekaj drugega in to bi citiral Karla Popperja ki je bil seveda odvetnikov demokracije pred in med drugo svetovno vojno. Se pozna to njegov znamenito delo Odprta družba in njeni v dveh delih. Mislim, da je tudi sloješče že išla v zadnjem času, mislim, če ste napišel. je to ključna knjiga za razumevanje demokracije. Ampak, kaj on pravi? On pravi, na prenos demokracije je vse druge bojo manj igra. Ne? To je scenarij, to je insceniranje, tako naprej, ampak nekaj pa je, kar je realno in to je velika stvar, namreč prehod oblasti iz enih rok v druge brez krvi. To je nekrval prehod oblasti iz ene garniture v drugo. in Če je samo to sad demokracije se splača v to prevaru. Itne, in samega sebe farba, da res ljudje sami sebe vladajo, potem so tu seveda še drugi elementi, to je ki niso neposredno povezani z idejo demokracije, ki so pa spremni pojav vsake, koliko toliko prisne demokracije, to je spoštovanje človekove osebe kot temeljnega nosilca odločanja, suverenost njegove vesti in tako naprej. To so velike stvari, ki pa niso po svojem poreklu bistveno demokratične. To pa se prihaja iz grške filozofije, iz koncepta človekove osebe, to se začne s Platonom, ki sam gotovo ni bil prijatelj demokracije nasprotno, ali ni bil aristokrat in je pa zapravo vse svoje življenje polemiziral opet demokracijo in, kako veste, demokracija se je zelo žalostno izkazala, ker je obsodila Sokrata na smrt, medtem ko ga tirani niso obsodili na smrt. zelo lep primer, ki se potem ponovi 300 let kasneje v Jeruzalemu, ker spet ljudstvo zahteva križanje predstavnik tiranije, Pilat bi ga skoraj rad rešil Jezusa. Zelo zanimiva konstelacija socialna, ki se preko ponovi v istem tipu človeka celo, ne, ker Kristus je, filozofsko organiziramo, praktično bil Sokratik. Ne. Vaša bližnica do Zofije? Napovedujemo nove projekcije dokumentarnega videofilma Tiha smrt, našega prispevka k reševanju problematike odpadkov v Sloveniji. Danes, v sredo 3. marca ob 21. uri, bo film mogoče videti v Ljubljani in sicer v menzi pri koritu, ki jo najdete v sklopu kompleksa Metelkova mesto. Jutri, v četrtek, 4. marca ob 20. uri bo film prikazan v dvorani Gustav v Mariboru. Vsi tisti, ki bi vas ta problematika utegnila zanimati, ali pa tudi če nimate kaj pametnejšega početi, ste vljudno vabljeni. Ne na zadnje velja v skladu z aktualno temo današnje oddaje poudarek, da bo ravno problematika okolja z vstopom Slovenije v Evropsko skupnost ena tistih ki bomo morali mladi za voljo številnih preteklih in še vedno pretečih napak preteklosti še dolgo v prihodnost nositi na svojih plečih. Zofijeni ljubimci To, kar sem izdil v tej knjigi, presenetljivo globok uvid, je ugotovitev, da je današnja meščanska družba, če uporabim ta marksistični izraz, prepojena z marksizmom, veliko bolj, kakor si to sama mislim, sicer s tistim njegovem delom, ki je najbolj sporn z ekonomizmom. To nič ne moti, da se je Mark sam distanciral od ekonomizma, in je nekako skušal svoje pre, pre, pre, preveč zagrete učence, kako svariti, se tako spet ni. Ne? Samo v zadnjih bi ta materialna baza tista, ki konec konce odloča, ne pa že v vseh prejšnjih proceduralnih fazah, ampak to nič pomagalo, učenci so bili bolj zagreti od in tako je ta ekonomizem, bi kot ena bistvenih kakovosti v pozitivnem ali negativnem smislu spremljala pojav marksizma in njegove komunistične vlasnišitve. In zanimivo, ta del je ostal del današnje evropske, tudi meščanske zavesti. Danes smo zdaj predvsem prirodeh, ki zagovarjajo berjku, najbolj antikomunistična politična stališča, boste našli največ koncentracije prav ekonomizma in to je bilo vid tega avtorja, da je to pokazal, da ne gre samo za berjku, obrnjeno piramido ali kakor hočete, hierarhijo, da danes ekonomija diktira politiko, uh, gre res za, za obrnenost v glavi. To se pravi, uh, mi danes tudi veliko kristjanov moramo reči znotraj crkve, to se bojujem proti temu fenomenu, uh, tudi duhovniki skušajo razlagati stvari, uh, ne več naravni duha, tem več naravni ekonomije, ekonomizma, skratka Vsi smo marksisti danes v mhm. Ali <guljamo> pa protestanti, ne? Ja. Ker pravzaprav pravza to je protestantska inovacija. Ne? Torej, da je ja. utilitarno, koristno lahko tudi moralno, je tudi moralno. Ne? To prihaja tudi ja. iz judovstva. Vemo, kaj je tam s čim je blagoslovljen, bi rekel, po božem človeh, vse, vse te zgorbe. Vzremite Jobovo knjigo, ne? na koncu dobil vse tisto, kar bi si želel vsak dober buržuah kot, kot nagrado za svojo spodobanitevno. E, tako da ta model se nekako ponavlja religiozno. To, to je ena stvar, ki bi zelo imponira v tej knjigi, da nekako opozoril na to zasužnenost naše zavesti po, eh, lahko bi rekli, vulgarnem ekonomizmu. Ravno zaradi tega je pa vprašanje svobode mora še ne samo bolj postaviti. ker tem, da okay, govori v smislu potreba po individualnosti, ne, ne. Po subjektivnosti, individualnosti. Ne. Ampak vprašanje svobode je danes, mislim, izjemno problematično vprašanje, ker ekonomija se je polastila te svere. Kolega govori o prevari demokracije, ne? torej je ena od teh prevar tudi ta, da kot ljudje odločamo. Ne? Uh, v smislu uh, enega sposobnosti um, uh, marketinškega delovanja, uh, kjer se enostavno množicam, uh, bi rekli, operejo, operejo možgani. Ne? Kjer se na nek način, na, mislim, da je zelo tak uh, bilo perfiden eh, način eh, družbenega delovanja, ne, ki se izhaja iz tega, ne, da je pač moralno utilitarno dejanje delovanje je moralno, ne, in zato ker je moralno, ne, pač ponudimo ugodnosti, ne, in potem v imenu zadovoljevanja teh eh, ugodnosti, ki niso torej eh, užitka, ne, torej užitek ni več prepoveda ni moralno sporno, ne. Da torej, sledimo užitku, ne, na nek način Ne sledim več samemu sebi, ne, ali pa sledim delu samega sebe. Ne, in potem pač prez, prezrem tisti, recimo, temo, del življenja, ne, ki je pač povezan z idejami, ki je povezan s principi, ki je pač povezan s temi filozofskimi, jaz pač na starostni širmo mm -hmm. filozofijo, filozofskimi mm -hmm. a, a, dimenzijami bivanja človeka. Kaj no, bi po mojem bilo treba vrednoti vzornega kota to, kar se reče svoboda človeka. Torej, tega načela svobode. Torej, kako ohraniti svobodo te Evrope, ne neke naše imaginarne Evrope, ki bi lahko obstajala, ampak te Evrope, ki empirično obstaja. Po mojem projekti integracije morajo, izhajati, morajo iz tega izhajati. Ne? In predvsem projekti integracije, po mojem mnenju, ne? In tu pa sem na nek način skeptik, ne? torej, ne morajo biti politični projekti. Ne, vprašanje a, dogovora političnih elit, ne, ker to je konec koncev pač delanje, takšno ali drugačno, ne, a, trgovina takšna ali drugačna. Tako da tukaj bi pa rekel to, kar pogrešam potem pri tem, a, a, a, a, pri tej poskusih integriranja Evrope pri avtorju, namreč, da avtor ne izpostavlja to, kar bi rekli civilna sfera. Ne? Uh -huh. Torej, potrebni sicer aktivni državljan, ne? ampak ga ne prepozna v civilni sferi. Torej, ne? torej, kako ne samo, da je treba Anglijo decentralizirati, pa to tudi ustavno zapisati, pa kako bi bilo to mogoče, ne? ampak v tem smislu, ne? kako lahko dobi državljan, recimo Zofini ljubimci, ne? kako lahko dobijo možnost odločanja pri pomembnih državnih vprašanjih, ki se vežejo recimo moralnih vprašanj ali pa razvojnih vprašanj. Imamo, imamo tukaj imamo pohorje, ki ga na živo in mrtvo lahko uničuje kdorkoli hoče, civilna sfera bi pa naj oponirala to delovanje brez kakršnih koli materialnih resursov, da bi se lahko strokovno, znanstveno, politično, medijsko organizirala. Tako da odmislit civilno sfero civilno družbo, pa govoriti o aktivnem državljanju se mi zdi je, enostavno je prekratko. Ne? Torej, aktivnega državljana je treba umestiti v civilno sfero. Aktiven državljanje postane takrat, ko se država decentralizira. Ne? Pa svojega uradnika, ki me lahko posluša ali pa ne. ne moram imeti na razpolago mehanizem, s katerim prisilim državo, da dela tako kot jaz hočem. Gospod Ošlag, še te alternative za Evropo v primerjavi z ZDA? Ja, ja namreč problem tega avtorja je v tem, da suponira tiste bistvene stvari, ki bi jih moral šele odpreti in nam jih razložiti. In sicer on suponira, kako da je koncept Evrope popolnoma jasen. Ta koncept niti približno jasen, niti v zgodovinskem smislu, niti v geografskem smislu. V geografskem smislu je to celo laž, ne? to sploh ni kontinent, <laughs> se pravi, pri oslovošolskem pouku geografije lažemo v Evropi kot enem izmed kontinentov. Uh, v Slovenščini je šla sjajna knjiga, ki bi morala biti pripeta tej kot uvod, to je Francos, Rémy Braque, uh, Le Voix Romain, Rimska pot, pri Celski Bohorjevišlja, to knjigo vam vsem zelo priporočam, namreč ta knjiga se pa špecialno ukvarja prav s tem, kar česa tu sploh ni, namreč kaj je res Evropa kot kulturni, virski, duhovni fenomen, ker Evropa ima vse te razsežnosti, on to vse suponira, kako da je to že zmenjeno, čeprav nikomu to ni jasno. In samo ramež, da jaz nisem skeptičen do Evrope samo v smislu masterske in Amsterdamske pogodbe, tudi tako tako, jaz sem skeptičen danes, do da Evrope celo kot političnega koncepta. Jaz mislim, da je to v današnji tehnologiji enostavno mimo. Jaz sem danes z internetom prejel v Tokiju kot pa v Amsterdamu, tudi z letalom skoraj ni več nobene razlike. To se pravi, Evropa je zame po Napoleonu presežena zadeva, že Hitler je bil prepazen. To za več kategorija. E, zakaj sem tu zelo občutljiv? Namreč e, tudi on zapade e, te nevarnosti, e, posebej pa še, pa še moja crkva, zelo rada zapade, namreč da preveč poistoveti krščanstvo s, e, s konceptom Evrope. Krščanstvo, predvsem, ni evropska religija. Krščanstvo je prednje azijsko verstvo, tako kot islam, tako kot tudi in je v Evropo importirano, tu je seveda zaradi deliščine rimskega cesarstva po eni strani veliko pridobilo krščanstvo, po drugi strani pa tudi skoraj vse izgubilo. Torej, skoraj vsi ti problemi, ki danes postavljajo pod vprašaj krščanstvo in posebej še so so pravzaprav nerazrešena dedna razsodba po, po, po smrti rimskih imperija, ki pravzaprav še zdaj ni do konca umrl, smrdi že dolgo, umrl še ni. In, in ob tem kadavru nekako se hrani žal tudi krščanstvo in, in se preveč poistoveti veti s tem in misli, da je tudi nekako jedro vsega tega in če bomo dobili Evropo, bomo s tem rehabilitirali spred krščanstvo bo spet postavljena reku, ta dvojna oblast, duhovna oblast Rima in svetna oblast v Ahnu v smislu Karla velikega in zato je tudi ta koncept Evrope, kako se zdaj snuje, pa zapravo res ponovitev karolinske dobe, namreč skupnega dela francozov in nemcev, ki taka niso bili ločeni, se so oboj, pravzaprav prav, germanin, se bodo so eni romanizirani, drugi so ostali germanski po jeziku. Ja, zdaj bo treba, bo vsak poskrbeti zase, ne bo več kolektivnega varovanja, zato tudi Evropska zveza se ne definira kot zveza nacij, kakor še Degol zahteval v obliki domovin, on je govoril o domovinah. Ne? te več obliki regij, ki seveda grejo preko vseh jezikovnih, sakršnih meja in so poljubno uh, sestavljive, tako kot lego kocke. Uh, to, pravi, to, je, to je dekartov princip, seveda, tako kot po dekartovi filozofiji lahko cel kozmos poljubno raz šarofa podobače povedano, uh, pa po maliborskom in ga lahko spet sestavim nazaj poljubno, kakor mi paše. Ne? Tako lahko tudi Evropo razmontiram in premontiram, ustanavljam regije, jih ukinjam, izmanjšujem, jih povečujem in lahko naredim enkrat štajarsko regijo, kjer bo, kjer bo ta obe polovici štajarske na otrovi eni regiji, ki se bodo pa pol od kranjcev in od, od korovcev in tako naprej. Lahko pa naredim jugoslovansko regijo in se lahko jutro spet skupaj v visli, za isto mizor vsi, vsi balkanski narodi. Trv vse to je možno, vse te opcije so odprte in te pasti On ni videl, in tudi ni ne razume, zakaj Nemčija tako forsira vključitev Hrvaške v Evropsko zvezo in vključitev Turčije v Evropsko zvezo. In on ne vidi nemškega načrta, ki je veliko bolj rafiniran kot francoski. Francoski načrt je primitiven, ki temelji oblasti, ne? na tej vidni zunanji oblasti. In francoski imajo dejansko v Bruslu, v Bruslu, absolutno oblast, oni formalno korili, kako nas Evropa združuje naprej, in no, tudi to v nazarja. Samo to je najprimitivna še oblasti. Tista, ta prava oblast je čisto v ozadju, tisto imajo pa Nemci. In zato so Nemci brez problemov se odrekli celovlastnemu jeziku kot tretjemu delnemu jeziku v Evropski zvezi. In to je na prvi pogled absurdno. Kako mora narod, ki, ki, ki ima sto milijonov govorcev, popustiti pred pomanjšim narodom in se odreči svojemu jeziku? Če pa, če pa vidiš, bi rekel, ta Drankenh ost, ki sve ni po pustu s koncem druge svetovne Če to lojko razumeš, potem čisto jasno, da se račun absolutno isteče v nemško korist. Please, do not be afraid. Just feel the music, the music, the music. Poglejmo še to. Siden Top straja, da je krščanstvo združljivo z liberalizmom. Ne? Ja, staj prav, staj prav. tu ima prav. To je genialen uvid. To, kar mi sami ne vidimo, da je pogrutov psiho muslimana, kako nas on vidi. Mm. Uh, mi muslimano ne moramo koli Oni točno vejo, da tudi marksizem je to, kar pravi Mariten zadnja kreščanska herizija, tudi v tem oni vidijo krščanstvo. Oni tega ne deklariramo mako oni to vidijo, ker je to tudi evidentno resno. Torej, vse ideje, ki dostajajo v Evropi, pa ne bo to razsvetljenstvo, ne bo to reformacija tako tako, ne bo to Ateizem 19. stoletja, evolucionizem, ne to marksizem in tako naprej. Vse to je še vedno v, v, v veliki skupni škatli hrščanskega duhovnega izročila. In musliman to vidi, mi ne vidimo, ker smo v tej igri, dat, kar, kar se kuhamo v tej omaki ne, skupaj z sebi drugimi začimbami ne, in kosi mesa in zelenjave. Ampak zunaj pa zavonjaš, ki kuha je golaš, v, v lastni kuhidi ga ne bohaš. Ne. In to je ta problem. To se pravi, mi jih ne moramo vokaj prinašati. Mi lahko še tako liberalističnimi stališči prihajamo v samo svetu in ga skušamo demokratizirati. Vreč, ja, puste vi to. Mi mm -hmm. vemo, kaj je to, to To so vse trojanski koni kreščanstva. Ili imajo prav. Zdaj seveda, če kreščanstvo je pomembno pri projektu nastajanja občutka za evropski individualizem, s mm -hmm. čimer bi se lahko strinjal. Smi mm -hmm. se potem postavljali vprašanje, v kolikšni meri ne, so evropske institucije individualistično usmerjene v tem duhu ne? in v kolikšni meri je katoliška crkva še sploh nosilec tega impulza. Ne? Mm -hmm. Uh, kar, uh, in to, to je nekaj, kar pogrešimo, tudi v, v tekstu, ker na bistvu ta dilema tukaj ni Ja Ker ja, tudi po tem govorenju o islamu je zelo tak, mislim, uh -huh. islam, ne, mislim, to je poosebljen strah. Ne, ampak uh, islamske kolonizacije so v primerjavi z katoliškimi kolonizacijami sveta in protestantskimi kolonizacijami sveta bile zelo drugačne. Ja, mi, mi ne smemo zamenjavati, uh, kako bi rekel, preč kulture in civilizacije, ne smemo zamenjavati te stvari, lahko imamo mi zelo visoke kulture z nizko civilizacijo, ali primer je Polska, le, poljaki imajo vrhunsko svetovno kulturo, civilizacijo pa tako, da ne ni zaprestati, ne. in obrneno, ne. lahko imamo zelo dobro civilizacijo, pravzmero pa nizko kulturo, to, to je ena stvar, in drugo je sveda ta, to ja. religiozno doživ, podoživljanje Neke verske resnice, to je ena kategorija, Socialna oblika crkve, ki je medij tega sporočila, je pa lahko popolnoma Se strinjam, ja. In sveda, katoliška crkva, to sem že prej povedal, ima ta strukturni problem, da je podedovala nek star grad, ki se ga ne more razdebit. In ta grad je vleče dolg v materijo in on je onemogočal bi rekel duhovno gibčnost s tem tudi prezadeja včasih samo bistvo, vire, ki jo sicer raširja, to je njen strukturni problem in jaz upam, da ga bolj kmalo rašil vseh naslednjih pestoletih letih, vse ti malo počasi, ki precesi grejo. Ja, jaz bi tu še, še malo eno veco, da, ne, vprašanje kulture pa civilizacije, ne, zdaj, um, to je, jaz se bojim, tudi en tak zelo fini, um, jaz bi rekel, evropocentrističen pogled, ja. ki na nek način lahko razloži zakaj so lahko neevropski neevropska ljudca inferiorna čeprav imajo skozi tradicijo izključno visoko kulturo, neker pač recimo yeah, yeah. za nizko civilizacijo, ker pač na materialni ravni, ne, če to tisto, ker materialna organizacija življenja pač pokriva pojem civilizacije tisto, s čime ne more slediti tej materialno multiplicirani mm -hmm. zahodni civilizaciji, ne. Zdaj sociološki pogled, pa recimo antropološki pogled, torej primerjalni pogled tako primitivnih, mm -hmm. pa recimo modernih družb, mm -hmm. pokaže, ne, da tako ene primitivne družbe, pa tako ene visoko razvite družbe v osnovni strukturi niso nič bolj ali manj razvite. Vse tvorijo ključne institucije. Res pa je, da v modernih družbah so te institucije mnogo bolj rekli, strukturirane, mnogo bolj diferencirane, torej multiplicirane. Ne. Ne, ampak ključne funkcije, torej Zahod ni nobene funkcije, ki ne bi tka, no, kakšna primitivna družba poznala. Rimski imperij je vnesel v človeško zgodovino en element, ki ga mi prej ne poznamo in ki ga še danes večina sveta ni dosegla. In zicer, e, e, Rim tudi kot okupator, ni dvoma, je bil okupator, ampak ta okupator je prinesel tudi v skrajno provinco zakon, ki je veljal za vse. In v Rimu je prvič bilo možno, da je državljan tožil svojega oblastnika in da je tožgo tudi lahko dobil. To je nov element, namreč prej bilo vedno tako, da je bila usoda podalnikov. Državljanih v Ribo res šele od Rima naprej v pomenu besed, ne zaradi besede civis, ampak zaradi socialnega položaja. Prej bilo tako, da je bila usoda podalnika odvisna od tega, na katero nogo je vstal oblastnik. Če je ostal na eno nogo, je, je, je blaga, gavda, so se vsi lepo imeli, tudi podavniki, če je ostal pa na ono muhasto nogo, je, je pa tekla kri lahko. Z Rimom je te logike, govorimo o načelih seveda, jaz ne govorimo o vsaj praksi, ki je seveda neprestavila tudi kršila ta načela. kakor jih vsaka družba krši, ampak v principu je Rim vnesel ta pravni red, od katerega mi še danes živimo in, in vsa naša pravna zgodovina je jedan deljevanje rimskega perja v tem innobernega govora in to je tisti del te dediščine, ki je so, da ne bi rad uh, se ločil od nje. O demokracije v Ameriki se je glasi naslov knjige francoza in evropejca Aleksiza de Tocvila iz sredine 19. stoletja, do danes je ta knjiga ena od klasik politične literature. Sijajen poznavalec del tega francoza je tudi Larry Ziddentop. Naslov njegovega novega dela Demokracija v Evropi je zaradi tega dejstva zavestna besedna igra v relaciji na omenjeno. Knjiga temelji na natančnem opazovanju situacije in ostrem analitičnem umu avtorja. A v nasprotju svojim velikim predhodnikom, ki se je posvečal predvsem hvaljenju in slavljenju moči ameriške demokracije, se je njegova knjiga osredotoča predvsem na slabosti evropske demokracije. Po zidnem topu so te slabosti predvsem preobsežna birokracija, izvršna oblast s preveč moči in pomankljiva politična legitimacija. Enega glavnih problemov Združene Evrope vidi v ekonomiji. V priču skupnega trga in skupne valute evra naj bi bila evropska integracija dovršeno dejstvo, po drugi strani pa je ostala politično popolnoma negotova. Zaradi tega je neizogibna debata o trenutnem stanju ureditve Evrope. To vrstna izmenjava mnen terja, da se cilje evropske integracije dodela, da se postavi meje, v katerih bo takšno integracijo mogoče spoštovati in vzpostaviti instrumente, s katerimi bo mogoče faktorje moči in institucije evropskih narodov pripraviti do tega, da bodo primerno odgovorni. Jürgen Habermas je ob napovedi angleškega originala na vprašanje, zakaj potrebuje Evropa nekakšno ureditev, odgovoril, da Zidentop ni ravno zadev, ko je opozoril na pomankanje na vdahnjene debate o stanju evropske ureditve, ki bi nagovarjala čut in imaginacijo evropskih narodov. Evropska situacija se ne more s situacijo ameriških federalistov. Top odgovarja, da je le skozi takšno odprto pretresanje teh vprašanj mogoče, da bodo narodi Evrope ponovno pridobili svoj delež vplivanja na lastno usodo. Upričo prevelike oblasti, ki jo posedujejo izvršilni organi Evropske skupnosti, brez prave demokratične legitimizacije strani nacionalnih držav, zadej ne ta zahteva dejansko v samo jedro dan današnjega vprašanja Evropske demokracije. V okvirih te nastajejoče debate pa ne gre za to, da bi iznašli nekaj povsem novega. Nasprotno, izziv obstoji ravno v tem, kot je pravilno ugotovil že Habermas. Da velike pridobitve nacionalnih držav ohranimo tudi v formatu, ki presega nacionalno mnenje. Za takšno diskusijo najde zidn top številne tehtne in premišljevanja vredne argumente. Vprašanje, ki ga ta knjiga preočuje, je... Če in kako se lahko proces evropske integracije izogne slabitvi demokratičnih političnih kultur tam, kjer teže obstajajo, se pravi v državah članicah. Mislim, da je to veliko vprašanje našega časa. Knjigo je za slovensko tržiščo v sklopu zbirke Klaritas izdala študentska založba iz Ljubljane. A je lahko evropski um, ali vsaj njegova najbolj dragocena osebina, popolnoma kaotičen? Morajo biti takšni fenomeni, kot so demokracija, izkoriščanje planeta in vse splošna širitev tehnologije, vsak od katerih pomalem izvira iz Evrope, razumljeni kot popolna določitev usode. Ali imamo kaj svobode na tej groziči usodi? Mogoče usodo med tem, ko iščemo svobodo, ponovno ustvarimo. Da bi svobodo lahko našli, moramo za trenutek opustiti posploševanja in pluralizme in misliti mišljanje posamezno v njenem boju za življanje vsakega posameznika napram njegovemu življanju v družbi. S temi besedami Pola Velerja o krizi evropskega duha z ni zaključujemo današnje vdajo in vas pred sprejemnike ponovno vabimo ob tednu osorej. Z evropskimi demokratičnimi ideali smo vas preteklo uro pitali, robi nenad Kostja in Talija. Srečno.